Fredagsfrallan med Jan Hornbom. Presenteras av audiovideo i Tranos. Fredagsfrallan med Jan Hornbom. God morgon, önskar Hits FM, <hills> Hits FM. Ja, God morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan Ni vet den här perfekta starten på helgen Vi är ju liksom som pålägget på frukosten Och idag, idag kommer det vara alldeles speciellt för dig som är levnadsglad så lyssna, vi sänder ända fram till klockan åtta. Men som vanligt så börjar vi med ett aktuellt politiskt inlägg i samhällsdebatten. Här kommer bensin i blodet med docent död. hits FM ah, Docenter Nu har ni förstått, det, det kommer bli ett sånt tema eh, Åtminstone till att börja med i år Igen bara docent, Vi börjar alltid med en docentlåt Det finns alltså en anledning till att komma upp tidigt På morgonen, på fredagarna Hörrni, jag, jag pratade med en kompis En amerikan eh, Här, här för Och så sa han så här Han tycker det, det som är absolut mest typiskt med Sverige det är att alla människor är så konflikträdda. Och jag, alltså det vet jag inte. Jag tycker jag är är konflikt hela tiden i stort sett. Nej men alltså ni har ju det här konsensus tänket. och han sa det egentligen. Han tyckte det då var det var något fint egentligen det här att vi liksom vi resonerar oss fram. Sådär. Vi, eh, och då, då tänkte jag ja, men vad kul, jag har ju faktiskt skrivit en text runt det. Så då tänkte jag så här jag läsa den. Konsensus Eh, fråga på det Det är rimligt sa den mörka rösten i konferenstelefonen Alla andra deltagare andades tyst Absolut rimligt eh, Någon hostade till En penna raspade svagt sedan tyst eh, Fråga på det Den mörka rösten bröt återtystnaden Det lät som någon någonstans skruvade lite på sig Kanske bara bytte sitt ställning. En del konferensmöbler är mer design än komfort i vår koncern. Utanför fönstret där jag satt regnade det. För andra dagen i rad. I en annan del av landet sken solen. Vi hade alla börjat vårt möte med att redogöra för de lokala väderförhållandena. Vårt avlånga land kräver det, menade den mörka rösten. De var också olika väderförhållandena Allt från mulet och till sol till blåst och som här regn. En gång i kvartalet träffades vi på det här sättet. Eller rättare sagt, ja, träffas vi inte på det här sättet. Klockan 0800. prick Då ringer vi ett speciellt nummer, knappar in en kod och så är vi på plats. Vid varje möte är det nästan alltid någon som fallit ifrån och ersatts av någon ny. Någon annan. Jag räknade efter och kunde konstatera att jag numera är äldst i gården. Ja, förutom då den mörka rösten, chefen. Det har sagts mig att blir man uppringd av den mörka rösten efter mötet betyder det slutet. Om man vill säga något på mötet ska man först säga sitt förnamn. Ja, jag behöver inte hålla så hårt på formaliteterna har den mörka rösten sagt. Det räcker med förnamn. Först sitt förnamn, sedan kan man säga vad man vill ha sagt. Jag har aldrig sagt mitt förnamn. Jag har aldrig sagt någonting. Det var inga frågor på det mörka röstens frågade om. Det är aldrig några frågor. Vi beslutade även den här gången det rimliga. I vår grupp fattar vi beslut utifrån konsensus. Det har vi alltid gjort. Ja, det blir bäst så, menar den mörka rösten. Bra, tack för ett bra möte, avslutar den mörka rösten. Vringer av, jag lägger på luran. Jag släpper ut luften och tar ett djupt andetag. Min telefon ringer. Sedan varm i kyck och småle varje natt För jag tror jag är så vacker När jag sover Jag tittar på alla kvas i barn De som ränner på stan Med stil finnes på snill Tanke barn Jag som ragglar omkring Med slipsottets promille Jag provar på Ni lyssnar på fredagsfrallan morgontid i Radio Talk show här på Hits FM 97,8. Zoomen med mig Anna Holm. Och vet ni, alltså det här är egentligen ett litet, ett, ett litet förkalas har vi dukat upp här med, med gräddtårta och, och, och, och kaffe och, och, och, och, och, och sådana här... Eh, bullar med kanel och kade i. Det doftar så gott i hela radiostudion här. Oh, jag ljuger så bra. Men, men Jo, det är nämligen så att det är, det är ett riktigt körår i, i de här trakterna under året. Och det ska vi ta reda på. Vad, vad det är för någonting egentligen. Ett jubileumsår. Så därför har jag bjudit in tre eminenta gäster i, i studion idag. och eh, Vi ska ta dem en och en sådär. Så först öppnar vi på förlåten och så säger vi Hej Camilla Tjäder, varmt välkommen! Tack så mycket. Och kom jättenära och pratade jättestackt. Ja. Du kan dra den lite åt det där så att du inte behöver hänga så mycket. Så, det där blir jättebra. Hej Camilla! Hej, god morgon! Du, alltså, Camilla känner sig i folk och sådär, och så, så känner man kanske igen dig via professionen och sådär. Men du är inte här, du är inte här alltså, som representant för Tronens kommun idag. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Du är här som privatperson. Aj. ja. Och, och sen har du också. Du, du är ordförande i någonting, va? Ja, precis. Jag är ordförande i en kör som heter sound 68 och det är ju en blandad kör så, och som det hörs på namnet så bildades den ju 68. Och är man lite bra på matte då så förstår man ju att den fyller 50 år i år. 50 bast, grattis! Man... Ja, och då, nu vill jag ju vara jättenoga eh, med att poängtera att jag har ju inte varit med hela tiden. Nej, nej, nej, nej. det är, är jätteviktigt som att säga det. Ja. Eh, utan jag har varit med sedan 91. Jag flyttade, ja, du har varit med så länge. Jajamän, jag flyttade till Tranos eh, 90 och började i kören ganska så strax därefter. Ja, men vad kul. Och nu är du ordförande. Hur länge har du varit ordförande? Jag har varit ordförande egentligen av och till under jättemånga år. Ja. Det, är, det är ju så. Vi, vi är några stycken som varmar. Ja, ja okej. Okay. Det är lite och... som det där. Så de har åkt i skrisko tre stycken efter varandra. Så byter de om sådär. Det, det går ju något sådär. Det är, någon, det är något, något spel som går på tv. Ja. Jag vet inte då det är. Warcraft eller OS eller någonting där tror jag jag vet inte. ja. Okay. Ja så ni varva lite så här Varva ja. lite grann så att ja. jag är väl inne just nu jag ju, har jag suttit i jag en en tre år, ja. kanske ja. något sånt där. Ja, ja visst. Ja bra. Mm. Mm. Så. Och det är ju bara bara att bli omvald omvalion grej. Ja, och det är ja precis. Men ja. nu ska jag ju inte få det att låta som att det är speciellt eh, besvärligt och svårt utan Nej. det brukar inte finnas så, så många många frivilliga. Nej, så aha. är okay, det faktiskt. Ja. Vi är ju ingen stor kör utan vi är ju bara ungefär eh, 20, 22 kanske. Ja, men det är en ganska, det är en ganska bra storlek på ja. en kör, ja, tycker jag. Mm. Ja. Ja, men kul. Varmt välkommen Camilla. Vilken fantastiskt bra radio. Du måste göra radio. Du har skitbra radio. Åh, oh, vad roligt att höra. Tack. Ja. Nu ska vi få höra på en riktig radioräst. <laughs> hej, hej Sara Gustafsson. varmt välkommen du också. Hej, tack. Ja, Vad heter? Nu ska vi se. Sound68 låter du bekant? Ja, just det. Det är dit jag går på onsdagen. Här. Ja, just det. Ja. För du är körens dirigent, säger man, va? Ja, det stämmer. Ja, jag var varvad lite körledare, det är sådär. Men, men, men dirigent, säger man. Det är, det, det, är, det är ganska fint, det. Ja, det tycker jag. Ja. Om du skulle, om jag skulle, om du skulle liksom beskriva. Eh, Sound68 först då. Om du skulle beskriva, beskriva den som kör. Hur, vad är det? Vad är, liksom, vad är det? här är Sound68. Ja, det här är Sound68. Det är en blandad kör. Ja. Är då. både herrar och damer. Och pojkar och flickor. I alla fall flickor. Just nu mm. har jag inga ja. pojkar. Men, ja. Så det är blandad, stämmer. Ja. Och vi sjunger väl ja, nästan det mesta. Kanske mest inriktat på. Ja, svensk körlyrik som det heter. Alltså såna här klassiska körlåtar. Aha, okay, ja. Så har vi blandat upp det med lite jazz och pop och gospel har vi sjungit. Och visor och slager Så har vi till och med aha, försökt oss på ibland aha. och sådana saker. Och hur är, hur är det nu Sara? Du är, du är, du är, du är genuint utbildad, eller hur? Ja, Va? det är, är sångutbildningar som... och musikerskola och... Aha. Och du jobbar som musiklärare eller vad heter eller? Ja. Heter, heter du musiklärare? Ja. Jag eller... försökte få till att det skulle heta musikdirektör. men ja, det Men har vi liksom men, men gymnastikdirektör finns? Nej. Nej, det kanske bort. Det är också, också gammalt. Också. Ja. Det är ju... En sån ja. hade vi, då var jävla inte roliga. Alltså. <laughs> <laughs> mena, så. Nej, men det låter ju ja. Ja, försökte, så att, ja Så att om någon säger så här, men vänta, Sara Gustaf så, så, så, så, så, så, Går man i skolan i Mjölby och då, då kan man springa på det eller? Ja. Ja, inte den här veckan i och för sig men. Inte den här veckan, ja. då är det är sportlov Men nästa vecka, ja då är jag där och ja, vad kul. Fiskar igång mina elever på hur, hur, hur länge har du varit Dirigent i som då? Eh, sen 2011 ah, okay. Och så sjöng jag i kören eh, Lite innan, så att jag började i kören 2011 jag räknar ut här nu? 2005? Ah, okay. men 2011 så, så, så Camilla, sju svåra år alltså? Sju svåra år? <laughs> <laughs> Nej, det är Sara hon, ah. hon är jättegod och fin Tack du för det ah. <laughs> ah. Vi, jag, jag har ju sjungit för dig nu Och det har ju varit fantastiskt Alltså du är ju, du är ju väldigt inspirerande Som dirigent, det är ju viktigt En annan som är enormt inspirerande Som, som dirigent också det är ju någonting som nästan är som en inventarie här i radion. Det är sångarbrödernas eh, dirigent Olle Nilsson. Tjena Olle! Hej på dig Jenny! <laughs> Välkommen! Ja, Tackar! Du ser ju nästan pigg och nykter ut. men. Ja, <laughs> härligt! Du, vad heter det? 50, det är ju anrikt. Sound 68 fyller 50 år. Vad gör du här alltså, som, som sångarbror då? Jag fyller 60 nästa år. <laughs> ja, du gör det. Ja, det vet vi. Ja, och du ser inte ja. en dag... Ah, jag måste berätta, de ringde från Korrens familjeredaktion Och sa, kan inte vi få komma ut och intervjua dig För du ska ju fylla år nu Och så, här, nej men vad fan Jag fyller 55 och det är ju sådär då, då är det ju sådär sen i år Det är ju inget att bli på eh, förlåt. Ja. Ja. Mm. Jag ja. ja, ville bara säga att det är mycket <laughs> <yngre var> det? <laughs> Ja. än ja, okay. ja. ja. ska ja, du är lite Åter det bara en siffra igen ja. ja, Jo ja. det är det sånga bröderna, jo, jo, vad gör vi här? Jo, vi, vi fick faktiskt förfrågan av Sound 68 om vi skulle göra någonting gemensamt under jubileumsåret. Ja, då jubileumsåret? Och, och det, jag, jag vet när du frågade mig, det är ju så att jag har ju faktiskt ett förflutet i, i Sound 68. Jag sjöng där under eh, tio års tid. Ja, just det. Eh, för jättelänge sedan. Eh, och eh, sa du att, du vet, Sound fyller 50 år. Nej, sa jag, det kan de inte göra. Jag var ju med på 20-årsjubileet. Och så ja, börjar räkna ja, och det var ju ja, faktiskt så. Det, ja. Tiden går fort. Du känns, alltså. du känns också tryck så här. Någon som heter Sound 68 2018 fyller 50 år. Han säger nej. Och han jobbar med liksom snickeri och mäta och räkna. Så det känns tryckt tycker jag. <laughs> ja. ja Och då, då tyckte vi att det var ju jättekul. Så vi ska ju ja. faktiskt göra. Ja. Eh, konserter tillsammans. Men nu sitter folk och får inte, ja men du, du har ju fortfarande inte talat om vad vad, vad då vad fyller de några? Ja, just det. Ja, vi fyller ju också. År. Ja, just det. Ja, vi är ju något äldre då. Vi fyller ju 110 i år. Ja, just det. Mm. 110 det, det, det är så fort för man köper motorväg. Ja, motväg. Mm. Och 50 knappt i någon tättbebyggt område, det bara blir 40 nu överallt ja, det. inte i boxholm. Ja, det är 40 ja, överallt. 40. Ja, det ja. Ja, oh, man får köra 120 så då har mm. du rätt, Sara. Man får, köra 100. Men man får köra 110 också. Men inte överallt får man inte köra 120. Då har ni tio år kvar. Ja, ja då får vi köra fort. Sen blir det fri fart. Vet ni förresten att det är, är det ingen som använder blinkers? Visste ni det? Alla vet vad alla ska. <laughs> alltså, man använder blinkers om man inte ska dit man ska. Ja, mm. och så, så nu, nu ska vi slå ihop våra påsar här. Så, Sångabröderna och Sound68 och vi ska bjuda in till uh, två körkalas eller? Ja men ett i Tranås och ett i uh, i Boxholm. Men innan så tänk då ska vi vill ni ska få lite ljud i bakgrunden här så att ni har vi, vi måste ju ha lite så jag har. Det här tycker jag är bra. Låter det hör ni nu? Ni hör också nu Ja, Vi kan väl ja. stanna på det också, så här. <skratt> <skratt> vi, vi, vi har ju något som vi jobbar med i baktakter tillsammans så skolar det här. Ja, det är klart att vi måste spela en sån En sån, en sån fyrverk Eller vad heter, födelsedags Jag tycker det var rätt sköna där den är, den är bara så här i en minut Den börjar så schysst i baktäck tycker jag Hur ska den få ihop det här då? Och sen, jag, måste, jag måste ta en också så här. För, för vi har ju, vi har ju, vet ni att i Sånga har vi en. Nu har, vet jag mycket inte mer än den här produktionen, men vi har en riktig hårdrockare. Vi har kanske fler hårdrockare. I, i, faktum är att Thomas Gindal eh, eh, eh, också hårdrockare det visste vi inte. Eh, visste du det? Mm. Men här kommer, ja. då, nu ja, nej, kommer han den. Nu kommer, nu kommer samma. Det här är bra radio. Ja, men då ämla tungorna så ville vi bara säga säga grattis till, till Sound68 och grattis till sångarbröderna. Ska vi då gå in på hur, hur Sara och, och, och Olle, ni får dela på micken där liksom hänga fram så att ni hörs jättenära mycket Sara också. så. Här. så hur, hur, hur ja, Nu fick jag för förfrågan, vad hände sen då då? Ja, vi tackade ja till det. Aha, jag, jag okay, ja. Annars hade vi inte varit här. Nej, det är klart. Ja. Ja, det, det som hände var att ni bjöd in till fest för att lära känna oss lite. Ja, det stämmer. I ja, ja det stämmer. Vi jobbar mycket så kan man säga. Ja, det är ju modern kick-off och sånt där. <laughs> ja, jag tänkte på fest annars, men okej. Okay, ja. Ja. Men ja, och sen då, och då, och då, då, då tyckte uppstod. Var det inte så? Absolut. Ja. Ja. ja. Och, och, och, och vad, vad heter den? Camilla då, vad, vad, vad, vad, vad, vad kommer det här resultera i nu då? Vad, vad, vad, vad, vad, vad, blir det liksom en konsert där ni är och så en konsert där sångarbröderna är eller, eller hur kommer det funka det här då? Nej, det här försöker vi väva ihop på ett väldigt spännande sätt nu så att det kommer ju bli, så att bli gemensamma framträdanden och sen så kommer ju körerna att göra varsina delar men det är ju ett jättespännande samarbete där vi även sjunger tillsammans. Ja. Om man, om man då skulle försöka beskriva programmet, Sara, Om man, om man liksom, om man. Om jag, nu, om jag nu säger så här. Vänta, ska vi, ska vi, ska vi, ska vi vara. Kamila, du och jag som är lite ordningsmän och kvinnor. Ja. Ska vi ta. Den första konserten, den är i Tranos. Ja, den är på Ålaveds gymnasiet. Och det är söndag den. 11 mars klockan 18.00. Ja, precis. Och man bör, för att vara riktigt säker på en plats, så bör man köpa sina biljetter i förtid. Ja och det gör man ju på Tronos direkt, eller på Tickster. Precis, tickster.com. Eller om man säger att ja, man bomar i Boxerman och vill se dem. Hey, uh, dra Då kan man gå på biblioteket i boksalen också och köpa biljetter. Och då, Det intressanta är ju att priset är så fantastiskt bra 50 år Plus 110 år Det blir 160 Och så svensk moms på det Det blir 200 kronor ja, det... Så det är ju logiskt också ja? Fick du ihop det där Olle? Hängde du med i räkningen? Nej, ah, inte riktigt. <skratt> men... Ja, det, det var <skratt> ja. bra. Ja, det var den första konserten. Och sen, nej, sen åh, den elfte. Då ska ju vi ha slaktparty hemma på gården. <skratt> Eller vad det kan ja. vara. Så då kan inte vi komma. Nej! Nej, men då kan man åka till Boksholm eller Boksholm. Eller eller ja, säger precis vad du vill. Ja, jag Buxholm. frågar inte mig, jag har väl sagt fel i 30 år så. Boksholm. Boksholm. <laughs> eh. sen säger jag. Ja. Dagsherm. Ja, den 24. Ja, en lördag dessutom då. En lördag. Då, ja. Eller jag skulle vilja säga så här, om man nu tycker att det är så fantastiskt bra den 11, ja. så har man ju dessutom möjlighet att lyssna och, och se en gång till. Ja, precis. Eller om man vill förfesta inför den 24 så kan man ju gå den 11 eller hur? Och då, då är det lördag då, då, då är det lite tidigare Ja precis, eh, klockan 16 På Folkets hus i Boksholm dessutom Ja då har vi liksom gjort klart det där Och biljetterna kunde man köpa på? Det är ju på Tronos direkt Ja just det här på Solgatan i Trondås ja, Och på tixter.com Då söker man på, man kan söka på Stora Körkalaset heter det här då. Eller hur? Ja. Eller så kan man söka på Sångarbröderna Eller Sound68 så tror jag man hittar det också Eh, och så kan man köpa det på Biblan i Bokshall. Bokshall, Bokshall, Bokshall, Eller vad det nu heter. Jag vet inte vad det heter. Ja, vad heter den nu då? Bokshall. Ja. Och biblioteket säger man det på? <laughs> <laughs> det Bibel. i Något <hörde> i i bokstav. Ja, vad bra. Ja, bra. Då har, vi lagt, då, har vi liksom, då har vi skött vårt där nu. Då. Mm -hmm. Nu sa nu är vi tillbaka till det här. Va, alltså, vad kan man förvänta sig när man kommer dit? Vad liksom? är det? Är det... Ja, va, va, är det vi, vad är det vi kommer möta? Ska vi utan att liksom avslöja? Ja, det ska vi väl inte avslöja. Men mer än att eh, man. Eh... Man får en väldigt blandad kompott ja. skulle jag vilja säga. Med, dels är det ju två olika körer, Det är en manskör och den blandade kör, Bara det är ju ja. rätt stor skillnad. Det har vi ja. försökt ta tillvara på liksom ja, lite. Ja, absolut. Mm. Och sen, sen är det ju Sound är ju också lite som vi. Att vi försöker att blanda reportaren men vi är liksom inte fast i något fack eller ja. genre av något slag. Nej. Vi ska väl visa våra bredder helt enkelt Ja Så det blir Allt ifrån det, det senaste Och bakåt till 1850 ungefär mm. Det är rätt intressant när du säger det senaste För det brukar vara någonstans att det slutar 82 Ja Några gamla godingar Som publiken känner igen kommer det absolut vara Ja vad kul alltså det, det ska bli väldigt roligt Det har varit, det har varit, det har varit, det har varit ganska spännande jag tycker repetitionsarbetet har varit väldigt spännande. Alltså när vi har samrepat några gånger och så här. Väldigt, alltså det, det, eh, ni märker hur snacka vissa i vår kör, till exempel och sådär. Liksom. Jag måste säga att, måste säga att det, det som är så häftigt när man står som damer där längst fram när vi repar och sen har man alla herrar bakom. och ah. Det är ju sånt drag. Ah. Alltså det är nästan så håret ah. Ja, ah. det är Jätte häftigt är det. Ja, ja det ah. kanske vi ska. Vi alltså någonstans mellan 50 och 60 kvartsångar kommer vi vara på sen mm. Eller hur? drygt, ja. alltså drygt 50. Alltså kanske 55, 55, 60 kanske du det inte så här. Ja, var var tyglig, 60 skulle jag vilja påstå. Ja, oh, är... men nu har vi inte gradäng för mer än 60. Så att... Jag får inte vara fler. Ja, <laughs> ah, ah. Ah, vad kul. Det här ska bli jättekul. Vi ska prata mycket mer om kurser, men, men vi kan ju inte slarva bort det här. Alltså... 50 år är ju fantastiskt och 110 år är ju också fantastiskt det är klart att ni ska få en riktig jag mån uh, eleva och jag tänkte vi kör den här Darins nya låt eller nya vet jag inte, men han, han har också gjort en låt som heter jag mån jag vet inte hur ny den är den är efter 82 år <laughs> men du lyssna jag tycker den är fin Varje dag Varje dag är en ny dag Andas in Och lämna spegeln för en stund Skaka av dig dina trodar De vill torka alla dina torar Vi spyr att en att sörja kan du tänka om jag allt förstår? Är du blindare allting? mig var du ser när du ser dig själv? Är du med Jan Holmån. God morgon. Önskar HITS FM. Hits FM. Nu lyssnar på fredagsfrälan morgontidig radio Talkshow här på HITS FM 97,8. Summen byggd med mig Jan Holmberg. Den perfekta starten på fredag morgon. Perfekt start också för att inleda eh, helgen. Om du inte är jättemorgonpigg så går det här programmet till repris på söndagar klockan 10 Och så småningom dyker det upp också som en podd. Så vi kommer kunna lyssna på, på både Olle, Sara och Camilla. Camilla forever. Man kan ha det som ringsignal <laughs> i telefonen till och med om man är så skruvad. Nu tänkte jag bara bryta av med och säga så att det, det är, vi, det, vi kör lite men en sle för kulturen och då tänkte jag passa på att tipsa om vad ni ska göra imorgon. Mellan 10 och 16 imorgon så är det en närodlad bokreja på Linköpings stadsbibliotek trappa. Och där kan du då fynda bland lokala författare, skötska författare, eller författare här runt omkring och förlag. Passa på! Det är en, en unik bokreja i förhållande till de traditionella bokrejarna som bokhandlarna bjuder på. Imorgon, Linköpings stadsbibliotek mellan 10 och 16. Varmt välkomna! Men nu tar vi oss tillbaka till Sound 68 till Sångarbröderna i Boksholm till det stora körkalaset som kommer gå av stapeln i form av två stycken konserter den 11 mars här i Trano och den 21 mars i Bokshållmobil... 24 mars, 24, förlåt, 24 mars. 11 och 24, bra Ola, det är tur att du håller ordning på du, det. Det där, jag är lite impad faktiskt, det är din grej, helt klart. Mm. <laughs> alltså, men om vi då om vi då 50 år Camilla är i år då va? 68. hur började det egentligen? Alltså kan man, har ni någon koll på era wetter Ja, och då var det ju så eh, att det var Göran Larsson som startade upp och som jag har förstått. Det, och Göran så... <här> Larsson? Göran Larsson, ja. ja. Då var det ju först en som en killkör eller en, Aha, en okay. manskör så har jag fått eh, Aha, okay. berätta för mig då. Förkör till... Eh... Tranåsmannskör. Okay. De skulle liksom skola in. Ah, ja, ja, ja så, så han var en farmarkör. Ja, liksom, jajemän, sån här, ja, var så skulle främ. de kunna mogna plockas upp i. Ja, ah, just det. Manskör. Det är därför Bulak var fortfarande. <här> <här> Nej, förlåt. Ja, ah. ah. ah, okej. Okay, ja, ah. Och sen så ändrade man då 68 då till att bli en blandad kör. Ja, okej. Okej. Och hur, om man då tittar på blandad kör, har ni samma problem som alla blandade kör eller många blandade kör? Att det är, det är lätt att hitta eller enklare att hitta tjejer och svårare att hitta gubbar? Absolut, så är det. Så att vi, vi har ju försökt att ha en jämn blandning men det är ju fler tjejer än killar. Ja. Så att vi har fått bromsa intaget på tjejer faktiskt för att det inte ska bli alldeles för dominerande. Ja just det. Vi har ju lånat ut en av våra... Ja, det vi till så er dessutom. För. Ja, vi är ja. jätteglada också att vi har lånat ut dem. <laughs> Dubbeläggers. Ja. Ja. ja, vad spännande då och, sen, och det har inte legat nere någon gång så där, utan det har, det har kört hela tiden eller? Ja, vi hade lite, det var där innan Sara kom, när Sara du kom Sara? Eh, 2011. 2011, jag tror det var 2010 2010-2011 lite... ja. ja. Vi hade några år där och vi hade täta kö, köljen byten och vi hade, vi hade jättesvårt att hitta någon dirigens så vi körde lite projektform ja, och vi okay. försökte ja. köra med lite olika varianter och lösningar, så där var ja. det nästan så att vi höll på att Okej, oss ja. lite, men vi vill inte ge upp riktigt. Så att vi för det tycker, jag, det tycker jag är en lärdom för livet. Det, det, alltså det är jättekul med projektarbeten och så, men man behöver ha liksom en kår på något sätt. Det måste finnas en kärna. Alltså, för det blir på något sätt själen. Eller Ja, ja men lite så är det och vi, och vi, har, ja, vi har ju diskuterat många, många varianter fram och tillbaka men vi har ändå nej, vi har ändå hängt i faktiskt. Ja. Det, det har varit en, en stabil skara som, som gärna har velat att Sound 68 ska finnas ja, i den uppsättningen som det, och på det sättet som det har funnits tidigare. Då. Mm. Men Sara hade du inga dubbjerg när du klev in som dirigent 2011 då? Jo för jag hade ju faktiskt två andra som Ja ledda. för du är ju en riktig köröv på det sättet eller hur? Ja. Jag hade SPF tranos Senior årenas pensionärskör. Ja. Väldigt trevligt. Och så hade jag ju, var jag ju högravid. Och sen hade jag också belkanto här i Troms. Ja, ja. ja, jo men jag kan för jag, hade, jag jobbade inte så mycket då, jag var ju lite halvt mammaledig och så stötte jag på sound för jag hade liksom, jag hade sjungit i den ja. kören så, så mötte man ju medlemmar och sa, ja nu var det lite tungt så jag, men jag kan komma och hjälpa till lite grann. Och sen så så blev jag kvar. Ja. Lite så ja, det är, är Okej. Okay? Ja. Och de sa så här: Hej då, hej Men du bara, Jag menar, jag kan hänga att ja, ja, precis. Och de, de har inte lyckats bli med ja. det. Nej. Ja. ja, men det är ju, det är ju så. Jag, menar, jag kan ju verkligen understryka hur viktigt det är liksom att, att, att det finns en kontinuitet i, i ledarskapet. Så är det ju i många organisationer. Men, men framförallt där det liksom bygger på ideell basis och, och, och där man liksom. Alltså, sjunga är ju ganska utlämnande. Alltså, man ska vara ganska modig för att sjunga. Alltså, det, är väl, det kan man väl säga. Det är väl, alltså, det är ju ändå liksom så här: De flesta tänker, inte kan väl jag väl göra sjunga. Så och det är då man ska sjunga i kör, när man har den inställningen. Det är då man får liksom hjälp och stöd och faktiskt utvecklas. För om man, om man tänker så här: att du vet, jag slutar lära mig saker vid 12 års ålder, vet du. så, så det, sen har det inte hänt någonting. Alltså så är det ju med allt annat, man lär sig ju hela tiden och så är det ju även, med, alltså du kommer ju lära dig mer och mer om din röst och dina möjligheter och dina begränsningar också så att, att sjunga kör är fantastiskt roligt men då ska det också vara så här att man törs att man liksom känner att ja, men det här är ett schysst mm, mm. sammanhang och, och ingen kommer skratta jättemycket åt mig <laughs> eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, vad spännande. Så här, vilken, vilken spännande historia. 50 år känns ju som jättelångt, men det är ju inte så långt egentligen. Däremot Olle Nilsson 110, det är brutalt långt alltså. Ja, det Vad en... kan, kan du berätta om sångarbröderna Ja. Um. Vad ska jag berätta? Eh, eh, till skillnad mot sound så, så, så vet vi ju liksom inte riktigt anledningen till att den startade. Men att det var ju så att på den tiden, det, det, det är alltså eh, 2007. 19. 19, 1908? 19, 19, ja, nu, ja, du, ja, det var det med siffror. <skratt> 2007 blev <med skratt> 1908. Ja, ja, är det är lugnt, det är lugnt. Ja, men, ja det är ju fredag. Skål på dig också. Ja, ja men. Uh, på den tiden Då, då fanns det, det fanns ju manskör I varenda by uh. var, var de mer än 20 invånare så var det en manskör Nej det kanske var att ta i Men, men det var så uh. Uh, Och uh, även i bok som bildades en manskör Och uh, uh, Sound som sagt var, har, ju, har ju varit aktiv hela tiden. Och det har ju faktiskt sångarbröderna i bok som ja. också varit. Och ja. det är ganska nöjda. Det finns manskörer som är, som är äldre än oss faktiskt. Det är ja. inte så många men det finns de ja. som är. Ja. Jo. Jo. Men, jo. Jo. men eh, däremot så är det inte så himla många som har varit aktiva i 110 år. Nej. Utan att bryta. Nej, eller lilla, pausat ha, eller ha, pausat nej, ett nej. Halvår ja, det, det är kul faktiskt. Ja det är lite imponerande. Det är det. Ja, det, när du sa 2007 så, så förstod jag ju att du var ute och for efter 1907 för, för det, det huset som, som Nygatan 9 det är från 1907. Just det, vår så, är våran egen lokal, det var ja, ju där. Så, så, så, det, så det var ju ja, inte det var, så illa ute nej. det var ju bara hundra år fel ja, men ja. annars var det ju rätt. Absolut. Ja, <laughs> ja. Och äh, så har hon ett 20-tal äh, i och sångarbröderna. Sångarbröderna är ju... Äh, är... I matrickeln så är vi 44 medlemmar, ja. men i den här produktionen så är vi väl 35 knappt. Ja. Jag, jag har inte riktigt Nej. antalet sådär. För det är, vi jobbar lite så med att man, man kan få tjänstledigt ett halvår om man vill det, om man har något annat för sig i livet. Det händer ju saker hela tiden, ja, så därför är vi ju... Eh, oerhört sällan eh, 44 man som står ja. men över 40 har vi faktiskt varit vid någon, vid någon eh, produktion Ja det, är, är, det. det är, ja. är det och dessutom är det så att man är sångarbror hela livet så när man slutar att sjunga på grund av åldersskäl då blir man sångarfarbror <laughs> så, så, så får man vara med på fester och vara med på repetitioner om man känner för det också och då, det så, då finns det inga plikter att man ska ha betalt någon och sånt där, utan det är bara då får man komma tillbaka och hänga med oss Ja det är väldigt trevligt det här faktiskt. Ja, sen är det ju lite speciellt också kan man säga i, i, med, med sångarbröderna också att du tog över efter din far. Ja, stämmer. Och om, om Gud vill och, ja, eller alla... Eller, <laughs> alltså, så, så, så, så, så kanske det blir en generation till här som, som kliver in i nästa steg. Så det, ska bli, det, det, det är lite främt. Ja, det är, det är kul faktiskt. Ja. Riktigt kul. Ja. Nu, nu är det ju faktiskt så. Jag av så var det för till och med så att då var din far och du och, och, och, och din pöjk. Alla sjöng samtidigt i kör. Ja, sagt, och då, då vill jag påstå att då var vi ju i alla fall eh, Sverige unika med ja. tre generationer i samma manskör. Ja, ja, jag är fränt. Mm, ja. Men eh, sen dess har du skaffat parambol. Ja. <laughs> <laughs> ja, det var så internt så det tar vi inte ens. Uff! ja, uh, vi uh, ska vi ska vi lyssna på lite körmusik musik innan innan vi, innan vi liksom går in och pratar om det här. För jag vill prata, vi måste ju nä plantera lite om. Alltså var, varför ska man sjunga, kör Alltså vad vad vad om man tänker sig om jag hur ska sjunga, Är det någonting så här? Men ska, ska vi lyssna på Good Vibrations för det är verkligen och körmusik Och så lyssnar vi med tillsammans med Vocal Six. De är rätt schyssta också. Är det? Nej men, vill du start? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight I'm up vibrations. She's giving me exaltations. I'm picking up good vibrations. She's giving me exaltations. I'm picking up good vibrations. Good, bap, bap, good vibrations. She's giving me exaltations. I'm picking up, up good, vibrations, good, good vibrations. She's giving me exaltations. kind Doom, boom, boom. When I look in her eyes She goes with me to a blossom room I'm picking up good vibrations Doom, She's giving me exultations I'm picking up good vibrations Doom, She's giving me exultations So patience patience oh my god i don't know where but you send frelas tillbaka. Det är han det grej säger han nu. Jo, hörni, eh, vi, vi pratar ju om det stora körslaget att här i Tranås och i, i Boksholm. som kommer gå stapeln under eh, mars månad och det är ju eh, sångarböderna och eh, Sound 68, en Boxholmsskör och en Tranåskör som gör gemensam sak och har gemensamt kalas och bjuder in till det. Och det, det, det kommer bli hur trevligt som helst. Men, och, och just därför så har jag Olle, Sara och Camilla som, som gäster i studion och så pratar vi lite om det. Men så tänkte jag att vi pratar prata lite om körsång också så här, rent generellt. Varför ska man sjunga? Camilla, varför ska man sjunga? Varför började du sjunga en gång i tiden? Ja, och då ska jag säga jag började sjunga för jättelänge sedan. Det var ju redan när jag gick i skolan där jag ja. växte upp i norra Uppland så började jag i i skolkören och så började jag i ungdomskören i kyrkan och sen har jag fortsatt med det. Det blir nästan som ett litet gift faktiskt ja. det här med körsång. Det är fantastiskt roligt och tillsammans med andra. Så det är inte bara jag utan vi gör det tillsammans och, och det är ett samarbete och det är, oerhört mycket glädje. Ja. Så jag kände när jag, när jag kom till Tranos 1990 så var det första nästan vad va kan Aha, jag sjunga var någonstans? Cool, var cool. Ja, och då hittade jag Sound 68 ja. och, och sen har jag försökt ibland att ta lite paus från körandet. för det kan ju vara mycket annat i livet. Ja. Jag har haft lite korta pauser i samband med barnan och så vidare, men det går inte att sluta faktiskt. Nej, nej det ligger mycket i det. Jag kan tycka att det är så där också att man det är så roligt att vara en del av ett kollektiv tycker jag är alltid kul. Men sen, men sen också det här: liksom att, att det är ett jävla bra sätt att ladda batterierna på. Mm. Hur konstigt är det? Man kan komma till en körövning astrött mm. Och så ja, går man därifrån faktiskt piggare. Det så går liksom att det. inte att förklara riktigt. Ja, det går ju att förklara. För vetenskapen kan man förklara. För mm. kurserna lever, lever längre. Mm. Har, har bättre magstatus. Och ett bättre sexliv. Ja, men det bara det borde ju att folk liksom rusar iväg till ja, kör, körövningslokalerna. Jaha. Men då tänker jag så här, Sara då liksom så här, om, man, om man säger att ja, Sound 68 en blandar repertoar, spännande så här, joj, alltså, de, de behövde karar också det, så här, men, så här, men hur funkar är det inträdesprov då i Sound 68 eller så ska man sjunga upp för dig nej det, falskt, det är sjung falskt, du får gå hem och öva och kom tillbaka om tre år eller? Vi brukar ju så att är det någon som är intresserad som vi har behov av att ta in till exempel, då får de komma och vara med i en övning, ja. sitter man och testar och sjunger med eller ja. lyssnar ja inträdesprov har vi ju inte, men ja. man, jag brukar lyssna bara så att ja, höra omfånget ja. på rösten på den som söker. Ja. Och då får man ju sjunga till exempel Blink eller Stjärna ja, och så det, byter ja. man och testar ljus ja, och mörkt det, ja. och så för att jag ska se att det ja. funkar i stämman. Ja. Och Olle, du är det liksom sådär där: man ska komma i frack? Nej, <laughs> <laughs> ja, inte varje gång. Ja. Nej, det, det faktiskt. Jag tycker, jag tycker Camilla och Sara har fångat det här vad det gäller sångarbröden också. Hur mm. fantastiskt kul det är och har man väl börjat så, så slutar man inte egentligen. Mm. Och precis som Sara säger så har vi ju samma kriterier att man, man, alla som är, som är intresserade är välkomna dit och man får vara med och man får känna på det. Är det något för mig? och vill man så, så gör jag ungefär som Sara jag kollar liksom röstomfånget men eh, någon, någon eh, ordinär provsjungning är det ju inte att Nej. tala om Nej. men när du säger alla så är det väl ändå det är väl en sanning modifikation ja om vi då tar eh, hälften av befolkningen ja. alla, alla män ja. Det var mm. där, där, där, gränsen. Jag undrar ja. länge man får vara manskör i Sverige. Ja. Det, det är ja, nästa precis. fråga. Så, liksom så Vi mm. är en blandad manskör. Mm. Ja, det, det, kanske är, det, det kanske är grejen. Ja, ja, vad spännande. Det här ska ju bli skitkul. Det stora körslaget eller stora körkalaset. Ja, inte slaget, absolut inte. Ja, det ska bli jättekul. Och jag, jag vet ju lite, jag vet ganska mycket vad som kommer att hända. Så att jag, det där får ni bara inte missa. Det är ju... Det kommer bli, det kommer bli, man kommer gå därifrån och tänka så här: Det finns hopp för världen, eller hur? Absolut, är det, så? Det, är så. det finns hopp för världen. För det som är främt också: körsångare startar sällan krig. Har ni tänkt på det? det är liksom, jag, jag, kan inte, jag vet inte. Jag, kan jag känner inte. ingen heller. Nej, inte jag heller. Jag känner heller, jag känner heller ingen faktiskt. Honey, vad heter. Jo, det jag tänkte så här: det vi, har, det vi har kvar att prata lite om. Det är. Eh, vad är det för skillnad? Om, eller, om det nu är någon skillnad. Är det någon skillnad mellan blandad kör och manskör? Olle? Ja. Ja, det är det ju naturligtvis. Eh, eh, Tonarterna skiljer sig om man ja, nu tar. Ja. Eh, ja, För att röstomfånget är ju ett helt annat i en, i en eh, blandad kör. Ja, ja. Eh, sen eh, skulle jag kunna tänka mig att det skiljer organisatoriskt eh, till viss del. Faktiskt. Ah, Okej, okay. hur menar du då? Uh, ja, um, um, ja vad, hur ska jag säga? Oj, nu blev det en så pek. Uh, sådär, uh, ja, precis. Uh, ah, skit i honom, uh, Sara. Uh, Sara, uh, Sara, är det någon skillnad? Det vet ju inte jag. Jag sjunger ju inte lätt <laughs> någon vansgrönhet än har haft det då när vi var på besök. Men ska vi säga att, att män kanske är lite bättre på att följa order? Ja, jag det, kan, kan man jag, jag tror att män är lite korkare. Vi bara säger så här. Ja, men, jag, ja, men allvarligt ja. talat så tror jag att det, det här är min egen personliga analys. Det är, att, det är skönt att säga säger någonting och så, och, så, och så blir det liksom sällan diskussion om det, utan då gör man så. Försöker göra så i alla fall. Eller så gör man som man alltid har gjort och så får man ett leende tillbaka. <laughs> din. Men, men, men, men, men, men jag kan känna på våra samrep att, att på den blandade sidan då, så har det liksom, då har det varit Ja, men berätta varför? Eller liksom... Det har varit liksom diskussioner alltså inte på ett negativt sätt utan på ett positivt sätt Jag, vet inte. jag skulle också vilja säga att en jättestor skillnad är att eh, tjejer undrar alltid vad vi ska ha på oss ja, Det är den stora frågan Vad ska vi ha på oss Det är ju Oles grabb också <laughs> <laughs> ja, nej, men, jag, jag, har ju, jag har ju sjungit i en hel massa körer och i, i, i fyra olika blandade köror tror jag och, så jag har ju sett det från den sidan och, och, och det är väl lite så, om, om man om jag kan ta ett jättekort exempel. Ja. Vi, vi eh, när vi har våra egna konserter så, så har vi ju alltid försökt att marschera in på något eh, trevligt och, ja. och, och främt ja. sätt. Man kan komma in från olika håll och, man, och, och ja. utifrån det ska, ska det formeras till en kör och det där har vi ju drivit ganska långt faktiskt. Vi, ja. Um, och då, är, då har jag tänkt ut en idé och så säger jag att nu stå, ni står här och ni kommer in därifrån och så går ni däråt och, och så ställer vi oss där ja, och så gör folk där Ska man gå in med en blandad kör? Då, då, är, det liksom, då är det precis det där. Att, jaha, men varför ska vi komma härifrån? Ja. Och var, var ska jag? Ja. Ska, ska vi ha handväskorna med oss nu? Eller tar vi dem sen? Liksom? Ja, det, är lite. Ja. Ja. Nej, det kanske var, eller ja. jag är lite ja, ja. ja, men, men du förstår du ungefär vad jag menar. Eller blir det inte bättre om vi gör så här istället. Precis. Att det är liksom en, en, en ja, precis. Du får fler idéer. Ja, ja fler precis. Idéer. Ja. Ja. Sen, sen är det ju så att jag är ofta fel Så jag får ju ändra, ändra ja, på så är det Men det liksom så är det. ifrågasätts ja, inte nej, på samma aldrig, vis nu, från aldrig. början Många som e går in i vägen ja, hela ja. tiden <laughs> Precis, bokstavligt <laughs> ja Bra, hörni Tiden bara rusar iväg Och nej. vi måste faktiskt hinna spela, tävla också Så det, det måste vi göra Men då ska vi bara summera Det stora körkalaset går av stapeln Två konserter, den 11 mars Och den 24 mars Biljetter på oss direkt, Boxers eller på tickster.com, du som är modern. Och sen måste jag bara fråga, idag, vet du, idag vet du, fyller ju prinsessan Estelle år faktiskt. Hon fyller, hon fyller sex år i år. Vad gammal hon har blivit redan. Ja, och jag som tror det var ett chips. Men då måste jag, då finns det här, vet du, vet du, Olle, Görgy Grandas. Han fyller 64 år idag. Vet du, vet du vem det är? Görgy Grandas. Nej. Han är ungersk <laughs> ja. ja Det var, det var, det var inte en, men det var, det var bra. Det var bra. <laughs> jag det var Förlåt, nu ska vi spela. Nu ska vi Pest eller coola. Det är fem omgångar och det funkar sedan. Ni måste välja mellan två saker, det är som piggrin eller iglo egentligen. Ja, okay, okay. Så, så antingen eller. Och, och så går vi liksom sådär: du, du börjar och sen går vi åt andra håll Och sen kommer ni in. Och ni kan vinna ära, en hel kasse fylld med, med notblad och ära. Ja, det är jättekul. Jag var ja, vad glad man blir. Börja med det, Camilla. Morgon eller kväll? Morgon. Kväll. Kväll. Ja, det här, du, du leder. Det här är ju morgontid i radio-talkshow, så du kan man ja. välja kväll. Det är helt fel. Ja, bra. Ole, hund eller katt? Hund. Katt. katt. Ja, man får rätt oavsett vad man säger här. <laughs> så här, tredje omgången. Sara, basfjol eller flöjt? Flöjt. Basfjol. Ja, då flöjt för fan kommer i hål <tryck> mm. musikskolan blockflöjt. Någon spelar fan Holmbons spelar upp. Oh. Uh, uh, uh, uh, du ligger långt efter Sara. <tryck> ja, jag får skärpa med nu. <tryck> uh, och det, det är nu det är, bara det, det nästa gången. kan vi bara förfest eller efterfest? Efterfest. Efterfest. <tryck> ja, efterfest. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> ja, det är väl klart att det är rätt. <tryck> Och den 24, säger bara. Vilken ja. Efterfest. ja, Nu, nu, nu, nu. nu. Eh, Olle får börja nu då. Det, det, det, det är spännande. Alla har lika. <laughs> ja, väldigt speciellt oh, rättelser. Ja. spännande. Ja. Hugo Alven eller Erik Eriksson? Erik Eriksson. Alven. Erik Eriksson. Alltså, det här är jättesvårt att döma av. Alltså, egentligen är det så att Hugo Alven. O Erik Eriksson. ah ni får ni får allihopa. Det <laughs> vad <laughs> det kan hända. Så det kan bli fantastiskt ja, roligt. Och Camilla, Sara och, och, och Olle, stort tack för att ni tog av er tid och besökte oss på föralland. Mm. Och missa nu inte det stora körkalaset. Ni där... ska inte missa det. Nej, nej ni missar nej, inte nej, det. är bra. bra. Eh, Skött om er och alla där ute. har riktigt trevlig helg. Och som vanligt så får ni mer ett ord för dagen. Ett visdomsord som kommer göra att ni kommer möta framtidens utmaningar. Mycket mycket mera förberedda. Liksom att ni har grejer i ryggsäcken. Birgit Nilsson, den kända operasångerskan, har sjungit mycket, men inte allt. <laughs>